نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي بسم الله الرحمن الرحيم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 تِهِم اِن اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَاِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ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 وللكافرين عذاب أليم قد سمي الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير شروکم په نوم د الله چې بخلو والا مهربانه دی الله وريده خبره د اغه خزه چېغه د خپل خوند په مملکي ساسره تکرار کړي او الله د فریاد کړي الله ساسو د دوه خبري او اوري اغه هرڅه اورېدو والا او هرڅه لیدو والا دی اسلام نه ول عربو کې رواجو چې سو خپل خزه ته وې انتی الی یکه دهری امي تمال ادا سه یې لکه زما د مورشه نو اغه خزه با دغه د پاره حرامه شو دي تبه زهر ویلې مليکي چې د مدینه یو انصاري صحابي اوس بن ثابت رزل تعالی نو خپل خزه خوله بنت اساله sel همدا الفازوی نخوله رسول پاک صلی الله علیه وسلم لراغه شکایت وکړو او دا واقعیه بیان کړه د پخوانی رواج مطابق رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې زما خیال دی چې ته په غرهامه حضرت خوله پریشان شوه چې زما کور زما بچی به बर्बाद شي او فریاد او زاری وکړه د دا سخهځي جذبات وسی په داس س وخت چې یو دم هغه ته و لګي چې د کور او د هر او د بچونو به تخلقه شي نو په دې هغه د خپل خوند شکایت او په خپل غم فریاد بیا, بیا بیا حضور صلی الله وسلم ته وکړو او جګړه وکړو جب پیډې دوران کې رسول صلى الله عليه وسلم باندې و هي راغله او هم هغه وخت اډا لا تعالی د طرفنا د آیات نازل شو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ وی چې تعالی څنګه د ټولو خبرې اوري چې دې خزه د کور یو ګټ کې د رسول صلى وسلم سره مجادله یعنی بحث کولو او خپل خوند شکایت کولو ما د غ خبرې نه اوورېدي یعنی کور کې د موجیا باوجود د هغې په خبرو پور نه پودم خخواالله تعالی پمانونو کې دا غې خبره واور ده دی نه نمبر ای چې بنده خبره کوي نوله تعالی اوري نمبر دو چې دا عام تاصور چې زمونه په مشره ک دی چې د ښې نشتا نشته دا ډېرهغلته خبره ده څنګه الله تاالله ددي خې خبره واورې ده او دا, دا, دا, دا, دا تونای فوری ناز کړه او په سړی جررمه اولهله او هغې ذ لا هخدمیت ورکړو او د غ سخته اسه کړه او د د ووج آده هم خصوته یو حفاظت میلا او خبره دا چې هغه خزه صدقته ک빌ه هم نه و بس امه خزه الله تعالی تخو ټول مخلوک داغه دی د انسان کې دو په وجه او هم تاسو ته تا پته ده چې الله تعالی د خو زړه زر اوري او د مظلوم زر مدد کوي د دې خزې باره کې یو بل واقع هم راضي یوزل حضرت عمر رضي الله تعالی کرام سره روان وو چې لارې کې یوې خزې اوېثار کړ حضرت عمر رضي الله تعالی عنہ فورا اوټرید او سریټ کړ او داغي خبرې خو وخت پوره توجه سره ووري دا ترغه چې دا هغه خبره ختمه نشو الټنا ونخ وزیدو مرګرو ورته وې امیر المؤمنین تاسو د کورای سرداران ادې بودی د پاار دو رسات ایثار کړه نو غویل خبری دا څوک ده د حالله بنتې ساالیواده دا هغه ده چې د دی شکت په مانونه اوریلی شویووکسسم د د خدا که دې زر ول شپو دروللم نزبه ولاروم بغیر د منزونه د وونله. خصوص یمده ام امت کې د الله منلو والا رسول منلو والا د صحابین مثالونه پیښ کړي خنند دخصو باره کې عدل او انصاف نه کار نه او بعض وقت د خپل حیثیت ناجایزه फायदा اوځي او په خزو ظلم کوي دا ستور خلک دی یاد لري چې د قیامت په ورځ به دوی نه جواب وغوښتل شي بیا د دینه پس مونږ ته د ظاهر قانون ملاوي کی الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم پتاسو کې چې کم خلک د خپل و سره اظهار کوي دا اوهې خوځې دا وې ماندې نه وې دا اوې ماندې خو هغه دي چې اوې پادا کړې دي د خلک یو ډیر نامناسبه او درو رو خبره کوي حقیقت دا دی چې لا ډیر معقوله والا او بخل والا دي کم خلک چې د خپل خوښې سره زهار وکي او بیا د خپلې کړې شوی خبرې نه واپس شي یو بل لا د لاس ور اورلونه مخ به یو غلام آزادې یعنی خوند لا دا یو قسمه ده چې د خبرې په بدله کې طلاق خونې دي شوي خو خوځې ته د رجوع اول به یو غلام آزادې د کفاره په په دې سره تاسو ته نصيحت کیږي ځکه چې تاسو نوبي او سې چې تاسو کوي الله دا غوښنه خبر دی او څو چې غلام بیانومي نو هغه د دوه میاشتې مسلسل روجی 19 یو څو لفظونو په نتیجه کې د دوه میاشتې روجي 19 یو بل دغه تو ور اورلو نمخ مخکې او د چا چې د دې هم وسنه کیږي نو هغه شپې ته مسکینانو لپاره خوراک ورکي دا کم س د پااره دی ذلك کلې تو اممنو بالله ورسولی داو کم ځکه کېږي چې تاسو په الله او د غو رسول باندې ایمان روړی دا د الله مقرر کړی شوی هدونونه دي او د کافرانو دپاره در ناک سزاده کم خلک چې د الله او دغه د رسول مخالفت کوي هغوی به غسې خوار او لی لړی شي لکه نګه چې دا غویو مخې خلک خو او ذلی لکړ شوي دي موږ سفا س په نازل کی دي او د کافرانو دپاره د زلله تضب دی الله دغه رسول مخالفت انس لب دی چې د الله تعالی مکرره اهدونو نه منل الله تعالی چې کوم قانون زموږ د ژوند را لګل دی دغه پروا نه ساتل او حرام او حلال په مملکې خپل مرسي کول د الله په اهدونو نه یې سره دی دا آیت په تفسیر کې وی یعنی هغه خلک چې د الله تعالی حدود او دغه د دا فرایض مخالفت کوي او د الله تعالی د حدود په ځای خپل حدود جوړي باغ ورزباده ذله تزاوی کلی چيلا او هی ټول <سؤال> راجندکی اوغه هر څورته اوخی کمچې هی کړی دی د او هی نه هیر شوی دی خو الله دا هی ټول عملونه په شمار شمار ساتلی دی او الله پیو یوسس باندې نظر لرلواله دی علمت ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ایا ته خبر چې جزمکه او د اسمانونو د هر څه علم الله ته د هیڅ کله داسې نه وی چې د دریو کسانو ترمنزا ترمنځ دغه خبری وي او الله ورسره سلورم نوي یا د پینزو کسانو ترمنځ دغه خبري وي او الله ورسره شبغم نوي څوک چې پټ دغه خبري کوي که کاغه د دینه کم وي او کا او په هر ځای کې چې وي الله دا هوی سره وي یعنی یو بنده په که کهورونو کې هم پټ الته هم یوازې نوي د الله تعالی ذات الته هم موجود د خپل علم سره بیا ودې کمهد په رض الله ته او خي چې هویسه عملونه کوي دی الله د هرڅیز علم لري ايته اونلي دل اغه خلک چې اوی دغه خبرونه مڼه کړې شوی وو بیا هم اوی اغه کارونه کوي چې د کم نه اوی مڼه کړې شوی وو دا خلک پخپل منس کې پټ پت پټه د ګنا او د ذات او د رسول صلی الله عليه وسلم د نه فرمانه خبرې کوي او چې کله ستا خواله رازي نو تا ته په سلام کوي یعنی السلام علیکم په ځای السلام علیکم وای چې په کومه طریقه الله پتا باندې سلام نه لیکړي او پخپل ژوندونه کوي چې زموږ په دې خبرو الله مونږ له عذاب ګې ته وحیده لپاره د وزخ کافی ده همدغه یې بخښشاک جوړیږي ډیر خراب انجام دا وي اشاره دا دلته منافقینو طرف دا داوی دا طریقه وه چې مسلمانان په پلار اتله نو دوی وور پسي یو ځای پټ پټ خبرې کولې خندل وي او داس به مسلمانان تنګور اذیت به ور کول نو اهوي ته کېږي دا چې داس سچې تاسو کوي یاد لري الله تعالی دین خواکفته او بیا سس دې چې دوی په خپل غلطو حرکتونو نو شو د اهوي دا وینا چې کوم غلطیو نو موږ له سزا خبر دا دا چې الله تعالی یو قانون دی د مহলت ورکول چې په دنیا کې خپل مرزی کولو کوله انسان لپاره یو رخصت ورکړی شوی دی مهره جزا او سزا دنیا د پاره نه ده اصل کې خټول اخرت د پاره ده خو کله نکله صحیحسب په دنیا کې هم انسان ته ملوي شي خو په دې غلط فہمی کې دی څوک نه مبتلا کیږي چې فورن سزا ملو نشو نوګنی چې سزا وشتنه یا ختم شو خدا سي نه ده د هر څه وخت مقرر دی یا ای او هغه چې ایمان لرونکي دي کله چې تاسو سره راز راز خبرې کوئ نو په ګناه او ظلم رسول سره په نیک او تقوی سره راز راز چې ایمان لري دوی به د هر کس سره راز راز نه کوي په پټه خبرې کوي چې هغه ګناه کوي او د رسول د نه فرمانه خبرې کوي بلکې د نیک او تقوی خبرې کوي او د هغه الله نه يره کوي چې هغه به تاسو په حشر کې پیښیږي دا خبره خو شیطانی کار دی او دا د دی د پااره کېږي چې مومنان خلک پ غمجن شي حال بغیر بهغیر د الله اجازت نه اغا ہوئی ته هی نقصان هم نه شيرسولی او مومنانوله پهله بروسه ساتل په کار دی هر بنده دا خبره میسوسي چې کله دو کسان پټی پټې خبرې کوي نوشیتان هرر لزډه کې دا وساچی چې دا خبرې جوړو مستاباره کې کېږي لګیا دي او که داخال نمرাজি نو بیا هم د انسان رکه دا تجسس راځي چې دوی څه خبرې کوي ضروري مو زما خلاف څه خبره وي یادا چې ما ته معلومېدل په کار دي او بیا انسان په تجسس کوي او پریشان او خپه شي نو خبره تا دا چې په داسې موقع انسان لغه پکېدل نه دی پکار او په الله وروسه پکاردا فکر نه دی پکار اګنور کول پکار دی ځکه چې دا ټول سيزونه د انسان صلاحیتونه په لار استعمالې دوکه رکاوټ جوړيږي چې او انسان کدا جملې یاد لري چې کټول د دنیا یوای او ما ته فاده را کول غواړی نو ن شي را کولی چې ترسوو پورې الله تاالله نهغاړی او چې که ټول یوځای شي ماته نقصان را کول غواړی نه هم ن شي را کوله چې ترسوو الله تاالله نهغاړی نه زما برسه په خدای ده زما معامله الله په حواله ده دی نه پس فکر نشتا شته کسان خبرې کوي او لور داسې وک لا تعالان نه مد وختل او خپل کار سره کار لرل پکار کاردي خو که انسان خپل کار پرییک دي او کله اخخوا ګوري کله دی خوا ګوري کله د حرکتونو تګوري نو هڅخکار به نه شي د دې لپاره الله تعالی د دې هم د علاج خيله دی والله المؤمنون یا ایها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في مجالس فافسحوا يفسح الله لكم ا مومنانو کله چې تا تاسو ته او ویل شي چې په مجلسو کې ځای پیدا کړئ نو ځای فراخه کوي الله تعالی تاسو ته فراخي نصیب کوي ته نور لځو جوړه نو الله تعالی به تاسو ته پیدا کوي دلته اهلیمه تا تهذیب خای ځکه چې اسلام راغلو نو مسلمانانه مهذب کړ او د تهذیب تقاضا سره چې کله یو مجلس کې خلق ناش وی او چې بلد بهر نه راشي نو دا اول نه ناس خلق دي زیور کی او دا هم دا چې حقیقي مانو کې ځان نوي نو لګلګ د نیسديشي عراقون دشي او هغه ته دې جوړ کی او که زی نو هم دې یو د هر کلی انداز وی او هلكه د انسان خپل حرکت نزاहीर کی چې تا پراته لو خوشاله شو او لګ دې د خپل ځان او مثلاً کټټ نهسته نو لګد نهخ کینی یا مخ ته راستو دی شي سن چې دا پته چلی جبلکس ویلکم کیږي لګیا دی بیا فرمای واذا قیلن شزو فن فنشذو او کله چې تاسو ته او ویل شي چې پاسی نو بیا پاسی یعنی به وقت وخت مجلس په مفاد کې دا خبره ده چې مثلا لار کې یو کس نهسته نو هغه دی پاسی یا سوک مشر راغلو نذوان په کرسۍ ناڅوی هغه پاس دی پاسی مشر په کرسۍ کینی په داسې وخت یو بل سره مدد وکړ دي چې کم د ټول مفاد کوي ار خدا خدادا چې یو سړي اول نه ناسوي هغه چې په خپل پاسه چې ته پاسه دلتځه کې نمدا مناسبه نه ده حدیث کی رازي تاسوس صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یقیمو الرجل الرجل من مجلسه فیجلس فیه ولكن تفسح وتوسع څوک د بل نه چې د هغه په زیاده کینی یعنی د دې اجازت نشته چې څوک د خپل زیات پاسه او لېر والا دغه په زیات کینی ځکه چې دې سره تعلقات خرابيږي نا خوشګواري پیدا کوي بلکه تاسو په خپل نورو له پیدا کوي یعنی ناس خلق دی نوی راتلوواله او ته زیاتات کی دانه چې بل ته تکلیف ور کوي بیا فرمای چې د پر د حلال نه دی چې دوه کسان یو ځای او د هغه دواړو ترمنځ نه یعنی مثلا دوه خلک یو چرته ناشوي نو درېم کس راشي او هغه بل او پمنس کې په خپل کې ویلیچی کئ دی شي چې اوس غرض سکار د وجنا ضرورت لا یو ځای ناسو او دریمګړی اکست د وجي هغه کې خلل راشي او هغه خپل کار صحیح نه کړی شي د وړي وړي خبره په ظاهر وړي خاري خو حقیقت کې کوم مسلمانانو معاشرکه په دې عمل کېږي نو د بهترین خوشالۍ سبب جوړيږي او زونه په خږي او د خوشگوار اړیکاتو سبب جوړيږي دا ټول خبرې او الله تعالی ورسره فورا د انام هم وی چې کله ته نور لځای ورکه نور و لبا کوشید پیدا کې نو الله پتاه ل کوشید پیدا کې یا سهل الله لكم او هر سو وړي چې غلا وسط او فراخي الله پیدا کې او بیا ور سره فرمای ير فیل الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه والله بما تعملون خبير پتا تاسو کې چې کم خلک ایماندار دي او علم ور کړی شوی دي الله به او ویله اوچته مرتبه ور کی چې تاسو کوي الله داغه نه خبر ده یعنی ینه سوک ددا بېزتی یا ذلت نه غړي چې زیولې دزاینا پاسولمه خاص طور چې اهم ضرورت لپاره پاسول کیږي یعنی اسه بلا ضرورت خو دبلچه پاسول اجازه ته ډښتن خو چې ضرورت پاره هم پاسې نه چې کم کم پاسول شوی وي هغه دې زړه بد نه غني هغه دا سوچ نه کوي چې ګني زبر ته اهم نه کاری دم دې دپاري ز پاسولم فرماي الله به هغه اله اوچته مرتبه ور چې سوک ایمان روړي او چاله چې علم ورکړې شو د هوی درجات نور هم اوچتی دنه دا هم پته لګي چې مجلس کې اهمیت کور کړې کیږي هم نو د ایمان په بنیاټ پکار دی او که ایمان کې ټول برابر وي نو بیا د علم په بنیاټ مثلا تاسو په کرسی ناشستې او دومره کې استا سومور بل راشي تاسو االت ناش پاتشي چې اووی د ولار پاتشي یا لاندې کینی تاسو به څه لازمون بتا سو پسې یوهیله وزه ورکوي دا سه کستاسو سو استاد راشي نو دا سه خن شي کېده چې استاد وخته تکینی او شاګر پاس ناسوي که ضرورت یا بيماري ویغه بل خبره ده خدا نه چې ته چې زاول راغلېم نو دا زما زيده دا استاد اوس دومره نه وخت و راغلو هغه پوي شو خپل کارې پويشه او اخو دی خو بل خو قتل شروع کوي مخفوړوي نو دا د اسلامي اخلاق خلاف ده تاسو کې چې کم خلک ایماندار دي او علم ورکه دي شي وي دي الله به هغوی له اوچته مرتبه ورکی او چې تاسو کوي الله دا غېنه خبر دي ا خلکو چې ایمان امرو دي تاسو چې کله د رسول سره پټه خبرې کوي د خبرو کولو نه مخکي سستکا ور کوي دا ویلشل اصل کې دا چې شوی وو چې هر یو سړي تاسو صلی الله علیه وسلم سره یو واځ خبره کول غوښتل هغه وخت کې اسلام مدینه کې په ترکه و ډیر خلک راتللې دا به ممکنه نه و چې هر بندل جدا جده وخت اور کړی شي نو په دې بعد تاسو صلی الله علیه وسلم پریشان کېدی ځکه چې د تاسو صلی الله علیه وسلم د وخت لویه حساب په جدا جدا ملاقاتونو کې شو نو دا ویلشل چې څوک جده ملاوېدل غوړي نو سفس بو صدقه د دې د پاره دلته د صدقې استعمال کړی دلک خیر لکم و اتهر دا کار ساسو د پاره بهتر دی او زیات پاکسه دی البته ک تاسو د صدکی ورکول د پاره سبيانه موي نو الله بخلواله مهربانه دی اي تاسو د دې خبر نه ویری دي چې د وګ د خبر کول نه مخکبه تاسو ستکی ورکوئ یعنی په اغه وخت ټول کونشس شو چې وایخه دا به کول وي اصل کې دا یو طریقه د کنټرول یا د ډسېپلن بیا دا سلسله بند شو هميشه د پاره د اصول باقی پات نشو خو صرف وخت سره د اصلاح ضروري و خنو ک تاسو ادا سے نه کوي او الله تاسو د دینه ماسکی نمونس کوي زکات ور کوي او د الله او د غد رسول اتات کوي تاسو چې څه کوي الله دا غینه خبر دي ايته اونلي دل هغه کسان چې داس خلک خپل دوستان جوړ کړي دي چې په هغه د الله غضب شوی دي یعنی د الله غضب په او شو يهودو طرف ته اشاره ده هغه انس کا سدي اوندا او هغه کسان په دروغه قسم خوري الاده وې د پاره سخته عذاب تیار ساتلې دي ډیر خراب کارونه دي چې اغا وې کوي او وي تخپلو کسمونو نا ډال جوړ کړي دي چې د غیب پناکی د الله دلاره نه خلق منې کوي په دې باندي د وې د د ذلت عذاب دا دا دا دی د الله نه د بچکولو د پاره بنا د هغه مالونه سپکار راشي او نه د وې اولاد او وي د دوزخ مرګ لري او په دې کې به هميشه وسی یومو یا واتو مولاو جمیع په کوم ورسې الله جميعا. پا ورس دوی ټول را ژوند کی نه دغه په مخکبه اومده غسه قسم نه خوري لکه څنګه چې سلاسه په مخکې قسم نه خوري او په خپل نسکي بدا ګمان کوي چې په دې سره بعد اغه سکار جوړ شي خبردار دوی غټ د روح جندي شیطان په دوی باندې مسلط شو دی او د الله یادې د دوی د ژوندونه خیر کړی دوی د شیطان د جماعت خلق دی خبردار شه د شیطان د جماعت خلق به په خساره کې پاتوي ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی العذلین یقینا چې د ټولو نه ذلیل مخلوق هغه خلق دی چې هوید الله او د هغه د رسول مقابل کوي الله لیکلی دی چې زه او دغه رسولان به خامخا غالیب کیګو بهشکه چې الله زبردس او طاقتور دی ته وایي چې دا خبره بیانومې چې کوم خلک په الله باندې ایمان لري چې هغه د هغه خلق سره محبت کوي چې د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي خوکه هغه دا وی پلانوي کده اوی زامنوي کده وی رونه وی کده وی د خاندان خلق وی دا هغه کسان دي چې الله دا اوی په ژوند کې ایمان لګل دي او د خپل طرف نه اوی له په یورو سره طاقت ورکړي هغه په اوی داس جنتونو ته ننه باشي چې الله دې وته نهرو نه بيږي هغه کې به اوی همیشه اوسيږي الله دا وينه راضي شو اوی دا الله نه راضي شو د الله د دې خلق دي خبردار چې د الله د جماعت خلق فلامون تووالادي شاره دا د طرف طرفته اوګوری دلته د جنت د نهروو بیازی کر کرد دی چې کله سوچ کې را ولی نو صرف د اوبونه د شاد او د پیو او د نور سزو نیرونه هم او دا هر سبا د بدل رنگونو وي نو دا رنګونه با د لر نه نور هم زیاد خشښکاري دنیا کې خدا نظرې نهنشلی د لکې دی ځکه چې دلته خو نروونه صرف د وی د پیو خو نووي چې سوچ کې رالی چې د شین کول می کې د پیو نهروي ننسومره حسن باوي صورتت ال الحشر مسم الله الرحمن الررحیم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم خاص الا تسبي في لذا هر کم كمچ پاسمانونو اوزمکه دي او مغا غالب او حکيم دي اوران دي ايتونو دپويدو دپارا الگرس حالات یعنی پس منظر بندزان پوي کوي تاسو چتاسو تطته دا, دا چې مدینه کې انصار او د مهاجرینو نه علاوه يهود هم آبادو د مدینه مشرق طرف ته يهودي یو قبيله بنو نذیرو سره ساسو ده سلیم عیدو یعنی د رسول الله صلی الله علیه او و سلم او داوی ترمنځه د سلیم وعده خو هغه بار بار وعده شکنی وکړه ډیر زله مسلمانانو سره وعده مات کړه اخر په 3 هجری کې الله تعالی دا حالات پیدا کړ چې مسلمانانو د مدینې نه اوه په وستو مجبور کړه بیا اوه خایبر کې ابا شي خو الته هم داوی سازشونه ختم نشو سازشونه جاری و تر هغه پوري چې د حضرت عمر رضي د خلافت په زمانه کې بنو نظر او سنور يهودي قبایل د زیرت نه په وتو باندې مجبور کړی شو نو دا داخلك بیا شام کې باد شو نو اولو هجر د نبی صلی الله علیه و سلم په زمانه کې او دویم هجر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې وشو اخري هجر به د قیامت پر د صورت هجر نوم هم په دې وجدې هو الذي اخرج الذين کفرو من اهل الكتاب من ديارهم لاول الهجر او هغه چې اهل کتاب قافرانه یعنی يهود قبيله نظیر په اول حشر کې د اووی د کودونونه بهر او ساسو دا ګومان هرګس نو چې اووی به اوزي او اووی هم دا ګومان کړي وو چې د اووی کې لاګان به اووی دا الله نه بچکی خو الله تداسه طرف نه په اووی راغي چې د اووی طرف نه د اووی خیال هم نه او هغه سوت چې الله تعالی دا اووی په جوړونه کوي د مسلمانانو روب واچولو او دا سه او دهشت چې اووی کې مسلمانانو سره د جګړې ډو حوصله پاتې نشو او بغیر مقابله وسله او غرزوله او مدینې نو وتل ډېر وسله او کلی ورسره دس پوجه چې هوی میفظو ځکه باواده بیا بیا معولله چې دا کمزور مسلمانان زمونږه هی نه رانووللی ددې دپاره چې څخ غواوهاب کوو خو چې د لا فیصله را شي بیا کلله او اصلههیصې نه شي بچکولی او ن د چا مسته بچکی شي خدا کله کېږي دا الل کې دی شي چې کله د اهلله ایمان په زړکې ایمان ضبت وي نو دد ایمان د برکتت پهوجه روب الله تاالله د هوی زړه کیاچي وقع د ففی قلو هغه د په زروو کې ارووب واچولو د ته مسلمانانو. یو خریبو بیته هم به ایید پخپل هم و ای د مؤمنین نتیجد شوه چې اووی پ خپله پپلو هم خپل کورونه بربااد او د مومنانو پ لاسونه هم برباول یعنی دو کسممتب شوه مسلمانانو چې معصرکه نوکلاگانې ور لمات کړی او اووی د کوورنو د ننه پ خپله چې سه سامانې وو هغوی هم را ټولول شروعړو شاترونه او هر سې مات کړ او ځان سره یړل ن خپل کور چې پخپله بربات کړه دې طرفته هم اشاره ده. فعتبر رؤيا للابصار نو عبرت حاصل کئ دسترګووالو یعنی د الله مقابله کې سوک نشي او درې الله تعالی د کمزور ومدت کئ او بعض وقت ډیر وسایل ولهم نقصان کشي خو که ایمان والو غواړي چې الله د دوی مدد وکړي نو اهل ایمان به هم د الله اتات کئ دا الله وعده ده ان تنصر الله ينصركم کته به د الله مدد کئ الله بس ته مدد کئ ول ينصرن الله م ينصرو او البته ضرور به الله مدد کئ دغه سوک چی دغه مدد کئ ده تاریخ په هر دور کې مسلمانانو لا مدد کا ن رای نوفرن دی پ خپل لو غو کې چې موږ کېسه کمی خو نه ده کم ځای کې د اصللا ضرورتتي څنګه چې د یو جنگ په موګه مسلمانانو بیا بیا حمله کولې خو کامیابی نه کړه ټول سوچکړو چې داسې سکوته یې شوې ده چې د الله مدد ندی را روان نو په تاوله کې ده چې جنگ دمره مجهوله کړي وو چې یو سنت هیر کړي او هغه وو د مسواک کولو نو دویونه یې څنګه کټ کړي او مسواک کې شو روکړو د دشمن جاسوس خبر یوړو چې اول خو د مسلمانانو تورو بتا سو وهلې اوس کو هغه تاسو چکول د پر غخونه هم تیر کړي او د چې ټول فوج په یو وخت پورې جوش خروش سره مسواک کړي نو دې خبرې دا وی په ځړ کې روب پیدا پداکړو چې پوره لشکر اغا خونه تیزي نو باسه وخت د نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره سنت او طریقې دي که هغه وړي وي هم وړي مګړي او خپل په وړې غلطي باندې هم به پروايي مخوي چې زدا خو وړه خبره ده په سفر پرېږي سپتا چې دې وړه خبره کې څغت غیر تاسو ته راتلونې ایثار وي اصل کې اسلام نوم دې د عادت د عجز چې انسان اعتراف کوي چې او زما کو تېدا دا, دا نه چکلک شي لټشي ډېډ شي او په غلط کار مخې روان شي کچری الله دا وی په حق کې بے وطن کېدل نوی لیکلې نو هم په دنیا کې به ورله عذاب ورکړي او په آخرت کې خدای او هی د پاره د دوزخ عذاب اسې اوم دی دا ټول هرڅه په دی وجه او شو چې هغه د الله او د غد رسول مقابله وکړه او شو چې د الله مقابله کوي الله هغه په سزا ورکولو کې ډیر سخت تاسو دا د کجوروک مې ونی پرې کړې یم په خپل جړو باندي دا هرڅه خاص د الله په اجازه سره او الله دا اجازه څه ورکړو چې فاسقان خلق خوار او ذلیل اصل کداسه شوی وو چې مسلمانانو مهاسرہ شروع کړ نو د بنو نذیر پاترا فکه چې کم نخلیستان وو یا د کجورو غړ باغونه وو نو مسلمانانو ته هغه طرف ته در رسیدل لار نه و تاسو به کدا کجورو باغ چرې لیدلې وي دومره زیات غړوی چې هیڅ پکې نخکاری ک تاسو یو طرف ته ولاړ یې نو بل طرف ته اک ګورینو په منسکي هیڅ نخکاری یعنی تیرې دل پک هم ډیر ګران وی نو لار نه د هغه په منسکي او بیا پوره لشکره د هغه په منسکي تیرې دل به سومره ګران وو نو هغه خلق د مسلمانانو خلاف خبره شروع کړي چې مونږ د فساد منونکي او په خپلوا د کجورو میویدار ونی کټکې نو په دې الله تعالی د مسلمانانو د حمایت لپاره وفرمایل چې دا خو دوی له الله تعالی اجازه ورکړي وو د پاره د دې چې فاسکان رسوا کی یعنی د یو زرت په تحت د کی ديشي د نه په عام حالات کې د اجازه نشته او تاسو ګوري په دنیا کې خو اوس سوس وکاله پس د خبره را روانه ده چې ونی کټکول په کار نه دي او د ماحول حفاظت کول په کار دي خو اسلام خود ډېر مخ کې نه دې سنن ته رسته زموږه توجه کړي ده بلکې چې یو ونه لګول صدقه کشماره لشي نه صرف صدقه بلکې صدقه جاریه کشماره لکېږي او کم مال چې الله د اوی د قبضه نه رويستلو او خپل رسول ته واپس کړو په غیبان دی تاسو خپل اسونه او خپل اوخان نه دی اسغلوله بلکې الله په خپل اخو خسره خپل رسول الله په خلکو باندې غلبه ورګي او الله په هر باندې قادر دی کم مالشا الله د دی کللو د خلکوونهوا پس خپل رسول ته اوور کې هغه الله او د رسول او د رتدارانو او د یتیمانو ممسکانو او مسافرانو دپره دی خاص د دی خر سپاره چې اغ صرف استاسو د مالدارو خلکو په منچ کې نتاويږي. دلتا د مال غنیمت او د مالفه فرق خي مال غنیمت هغه وي چې د جنګ نه پس مال حاصله کیږي جنگ نه بغیر کم مال ملوشي هغه ته وي مالفه مال غنیمت کې د لشکر یعنی د سپایانو حصہ وي مالفه کې ولې چې جنگ نه وشوي نو د ټول پټول مال د یتیمانو مسکینانو او د نورو خلکو د پاره وما اتاكم الرسول فخذوه او چې رسول تاسو در درکې هغه واخلی ومانه ها کومانو فهمته او چې د کم سیسنه تاسو منیکي دا غینه منشي د نسبته لګي چې رسول صلی الله عليه وسلم احکامات هم ډیر مهم دي یعنی یو مسلمان ته هم دا اجازه نشته چې هغه دا وایي چې د الله خبره خوبه منم خو د رسول نه منم وتتقل او الله نه اوریږي ان الله شدید العقاب الله سخت سزا ورکولوواله دي لکه وګوري د سزا خبره د د حکم نه پس راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم خبره منلونه چې څوک انکار کوي دا هوی همدا سزا ده لِل فقراء المهاجرين دا رنګ اغه مال د اغه غریب او مهاجرینو لپاره دی چې اوی د خپل کورونو او جائدادونو نه وسلی شي وي دا خلک د الله فضل او د الله رزاق وړي او د الله او د رسول مرسته املاتړلی اوسيږي همداري شینی خلک دي د مهاجرینو وصف بیانويږي او دا غمال د اغه خلکو لپاره هم دی چې اوی د دې مهاجرینو دراتلون مخکي ایمان روډو او په دار الهجرت کې اوسېدل د انصار تعریف بایان کی دوی د اغه خلکو سر مینه کوي چې اوی د دوی زیاته په هجرت راغلي دي او هرڅ چې اوی یعنی مهاجرینو لور کړی شي د اغه هیڅ حاجت هم د خپل ژوندو کې نه لري یعنی چې په دې نخ په کېږي چې داسې مونږ ته شو مهاجرینو لا ولي ور کړې شو دا د اسلامي اخلاق ویؤترون علی انفسهم ولو کان بهم خصوصا پخپل ځان باندې نور له ترجی ورګي اگر چې پخپل هم محتاج حقیقت دا دی چې کم خلک د خپل ځړ د تنگ د بچ کړي شو او هغه فلامن تو ولادي د زړ تنگي څه شه دي چې هر څه خیر بل چاته دی ای هي څه دا غو نه نه ملويږي څوک د نمخ او بس هر قسم خیر دې زمواده پاره وي خو کامیابی ته پاره څه ضروری دي چې د زړ د تنگي نه دې بچوي تاسو ګوري چې اسلام سره مونږ الله تعالی مونږ د الله ذات وسې کرسی او سماوات او ارض د الله علم داغه کرسی داغه اقتدار اسمانونو او پزما کاوی دی چې هغه هر څه پیدا کړي دي په نظر واچوي د اسمان وسټونه توکوري د شان د نبی صلی الله علیه وسلم بارک سرهږي کان اجود الناس یولن زیات څخه یو په خلکو کې معقوله کې به ډیر وخت نه لګولو د خلکو حاجتونه پورې کولې کې به ډیر وخت نه لګولو یو ځل تاسوس صلی الله علیه وسلم سره همیو صادره اګه چا خوښ شو تاسوس صلی الله علیه وسلم اغه کوسکرو او اغه سړیلم ورکو بل چا ملامت هم کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خو په خپل زیات ضرورت وو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان لچري سنه ساتل او بل بندل به همیش په ځان ترجی ورکولا بیا د اغرب منلو والا او داسې رسول منلو والا کده بخل هرس شوکه ان خطوي اغب سنگ کامیابی کی او دا فلا صرف د اخرت نه ده بلکې د دنیا د کامیابی لپاره هم ضروری ده چې د مسلمان ژړه د فراخوی روښانه د مسلمان برادرۍ لپاره ځڑا ذات دیو بل دیوبل خوبی خوبې پکې وي چې ځان لس غواړي اخر بل لهم خوخی یو حدیث کې راځي چې تاسو صلی الله علیه و سلم وو شو نه ځان بچ کی چزړه د چاتنګ وی اغه ته شووي شو ته سنا اول ډیر خلک خلقه الک کړي دي اغه د یوبل وینه او د نورو حرمتونه ځان ته حلال ګڼلو باندې تیار کړي وو اغه هی بظلم اماده کړي وو د فجور حکم ورکړو او اغه هی فجور وکړو د کته رحمی د پاره او وی او اغه کته رحمی وکړه تاسو صلی الله بیا یوځه فرمایي چې ایمان او شو په یوزړه کې نشي جمع کېدې یعنی ایمان او نفس یعنی د ژړتنګي د چا پژړکی جو مقیده نشي یو بل ځکه فرمایي دوه خصلتونه دي چې په یو مسلمان کې نشي جمع کېدې بخل او بد اخلاقی دا سا خاصلتون والا دا مسلمان پطور نا پیجندلی کی گی خوافصوص چنن منگا هم اغا تعلیم نا بے خبر ایو. اصل کې بخل د شو شوه یوحی صدا خود بخل نا شوه ڈیر زیاد دے بخل لیمیٹیڈ وی خوچے نفس کے شوه وی نو تنگ نزری هم رازی دا زر تنگی دا زر ورکوٹی کے دل حوصلہ کمی دل تاثب دا طول سزن پدے کی رازی زر دو بے دل دا طول حرس هم پدے کی شامل دي. وال الذينه جا او من بعدې هم او دغه مال دغ خلکو د پاره هم دی چې وی د دونه رتو راغلی دي اووی چې ربنا نه خفر لناول خوان ن الذينه سبقونهبل ایمان ولا تجارال في قوب نهغل لل الذي نه امو رب نه ان نه که او فررحم ای مونږه رببه موګه او زمونږ هغهه ولونه او بخی چې اووی زمونږه مخکې ایمان روړهدي او زمونږ په ژو کې د مومنانه د پااره پیدا نه کې زمونږه بع ې ډیر مهربان او هم کولو والایه یو حدیث کې راځي یو زلده چې رسول الله صلی علیه وسلم مسلسل درې ورځې خپل مجلس کې دا فرمايل چې اوس به تاسو مخته یو سړی راځي چې په جنتیانو یانو کې دی تاسو صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا اویل نو خلکو او قتل چې یو سړی راغو په دوی مورز بیا دا خبره او شو نو وی قتل چې موږه کسبیاره روان دي په دریم ورځ بیا فرمايل نو بنده بیا را روانو یی نو درې ورځې دا هیڅ په بار کې د شهادت ورکړو چې جنت کې دی هغه بنده چې کوم را روان دي خلق په تجسس کې شو چې دا هغه داسې کم کارونه دی چې په غېبه هغه جنت دی حضرت عبد بن عمر ابن الاس په غېبه ده پسی شو د ريور سيور سره په سبحانتي رکړه چې وګوري چې دا بنده داسې کم کار کوي سحر او ماخام اخر کایسه هغه یو کتل چې بس د عام مسلمانانو په شان عبادت کوي پورا منځونه کوي او د شپې د معمول نفلونه کوي سر ډیر زیات عبادت یا س خاصيز خو په ظاهر نه شته دا سس فرق اخقار نه شو او مکه کارونه دي چې کم د نور دي نو اخر د اغه کس نه ته پوسکړو چې د نبی صلی الله علیه و سلم ستا بارکې دمر عظیم بشارت کړی دي نو تاسو ماته تا وای چې تاسو دی. دا سس کار دي چې د اغه په وجه ستا سبارکې دا سې خوشخبری ور کړی شوه دا اگر ور ته جواب ورکړو چې زمای عبادت خدا او لیدلو البتا اي خبر دا کې دي چې دای دا وجه لا اجد فی نفسی من المسلمین ولا احسده الا خیر اعطاه الله ایا ځوبړکي مسلمان سره حسد نکوم کوټ نلرم غل یعنی کینه نه ساتم چلا بل هر څه بل ای اتا کړی وی په حسد لرم نه څه چانه حسد کوم نه بغز نه یعنی ټول د پاره زړه صفالرم دا, صفال دا سه آسان کار نه دا صرف امغه ک سکول شي چې بل ترخه خبره ناګواره او سخت خبره هم معاف کئ زکه چې د جنتیان خو به بده هم وکنه او نه زانه مافي صدور هم من غل له اخوانن الله سرور متقابلین د جنت چې څوک اهل دي د خوبی هم بهم دادا جنت کې اوسېدو والا او پزړه کې بچا تا سپد نوي سحسد بپ نو هغه تاتلو د پاره دا صرف هم دنیا کې پیدا کول پکار دي هیڅ لري د حسد نوي چې څلګ ډیر پات وی د کوشش باوجود هم نو هغه به جنت ته تلونه اول او وستلې شي او بیا وېلېږي هغه سره وینه لېږي لامته ال الذي نه نفقو تا اولی دغ خلک چې د منافقت اللاره اختیار کرد ده هغوی خپلو کاافانو اهل کتابو روتهوي کچرې تاسو ستلی شوي نومونګ به هم در سره اوو ستاسو په معاملكې به مونږ د چا خبره هرګز نهمننو او که ستاسو سره جن اووش نومونبه ستاسو امداد کو خو الله غوادي چې دا بالکل دروغ جنددي کغو یو ویستلی شو نو دیو ده او سره هرگز نوځي او که او وی سره جنگ او شو نو دیو ده او هرگز امداد نه کوي او که امداد او هم خو په شاو تختی او بیا به د هي زینا امداد انمومي د دوی په جوړونو کې د الله نزياته ستاسو نه يره پرته ده منافقين طرف ته اشاره ددلته زکه چې دوی داس خلک دی چې هیڅ په نه لري زکه چې که په نه لري نو په چې د مسلمانانو غلبہ د الله تعالی د طرف نه ده نو الله نيره پکارده انسانانو نه يرنه ده پکار دوی بحث کله په جمع سره په کلو میدان کې ستا سره مقابله اونې کړي کجنګ کوي هم نو په اکله بندو کلو کې وناسي یا ود ديوالونو شاته پټوي دوی په خپل مینز کې د یو بل سره په مخالفت کې ډېر سختی ته په دوی ګومان کې چې دوی ټول یو جماعت دي خو د دوی سره نه جدا جدا دي دوی دا حال په دی وجہ د چې دوی بے عقل دي او ګوري چې دلته منافقت نه پوي او بے عقل او شعور نه استعمالول منافقت پیدا کوي څور کم سیس بیداری عقل سیس زراويخه علم خصوصا دوی دې د هغه خلکو پشاندی چې د دوی نه لګمو ده مخ کې د خپل عمل مزه څه کړل تاسو سبب وایي چې هغه خلکو علم خو حاصلولو نوبیا وسو خو نه هغه وی وراتله صرف په ظاهري رسمي مجلس کې به خو استاسو خبرې ته به توجه نکوله څنګه چې دا خبراتې رښوي وکنه چې بهر به او تل نه تاسو به کوله چې د اوس خبرو شودننه ځکه چې دا وی فکر خل به د هغه طرف ته نه وو په کلونو یو ځای کی خو چې دلچسپي په کې نه وي نو په هیڅ خبره ونه شي پوي دنیا په معمولو کې خو په هر څه پویدل ځکه چې د دنیا مفادات ورته وو د دوی مثال د شیطان په شان دي چې غافل انسان دوی چکو فرق او چې کله انسان کوفر او کې نوبیاوي چې زستازي موار نه ځخود الله رب العالمین نه یریدم بیا ود دوهو انجام دا وي چې د همیشه لپاره دوزخ ته لړشي او د ظالمان هم دا جزاده یا ایه الذین امنوا اتقوا الله ولتندر نفس ما قدمت لغت واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون اغه خلکو چې ایمان امروړی دي د الله یری اویريږي او هر سړی دی دا غوري چې هغه د سبا د پرسه سامان تیار کړی دا د الله نه يرکوي یګین چې الله تاسو د عملونو نه خبر دي کوم چې تاسو کوي د اغه خلکو پشان م کوي چې هغه الله هیر کړو نو الله دا هوی نه خپل نفسونه هیر کړل هم دا خلک فاسکان دي خبره داده چې خدا فراموشینه خود فراموشی په نتیجه کې جوړ شي چې څوک خلک خدا او د حق هیر کی نو یو وخت دا شي چې خپل حق هم هیر شي مثلاً چې د دنیا محبت د چا ځړې کې ډیر شي نو د الله حقوق هېر کی مثلا منصفري دي دی. او ډیر سونه چې فرایز کې دي غفری دي د ذکر ورسره وښنوي نو اوس سوسی چې مخ کې د الله حقوق نه کی نو بیا ورو ورو په ځان ظلم شروع کی چې ګټکې او ځان ته فائدنه شي رسوله ځکه فرمای د اخل کو په شان مکیږي چې هغه الله هېر کړو نو الله د هوی خپل نفس نه کړل یعنی هغه اخر ځان هم هېر کړو یعنی یو خو خپل حیثیتونه بیجندو بیا چې غفلت کې وو خپل حقوق هم ادا نکړي شو تاسوګوري چې بعضې وقت انسان دسیسیس په محبت کې گرفتار شي که د هر س نتیجه نتیجی دا وي چې د نورو ټولو انسانانو حقوق هیرول شروع کی یو سړی که دوم وادو کی د دویم م خضې می نه شي نو عمومن دا کېږي چې د اول ن حق ووهوي او د مخکو بچو هم په خپله ځان په مشکت کېواچی بعض و نو دا یو حقیت دی چ الله هیر کې یعنی د الله یاره ازړ ک پاتې نه نو اغا اصل کې په ځان هم زلم کوې لګیاوي لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه دوزخ ته تلوواله خلق او جنت ته تلوواله خلق هیڅ کله یو شان نشي کړي نه عبادت کې نه اخلاق کې نه معاملات جنت ته تلوواله خلق په اصل کې کامیاب خلق دي کچری مونږه دا قران په یو غره باندې هم نازل کړي وی رتا بلیدل وی چې هغه الله د غیرنا عاجزۍ کوي او ټوټې ټوټې کیږي دا تمره درون کلام دی تمره زیات اثر کولو والا دی خو چې کوم خلقو زړه د شي په اثر نه دا مثالونه مونږ خلکو ته د دې هر سفاره بیانو چې اوی په خپل حالت باندې غور وکړي اغه مولا دی چې دغه نه سوا بل معبود نشته والله هو الذی لا اله الا هو علیم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم پټ او خاره د هر سيز نه خبردار دی او هغه په والا مهربانه دی هم اغت خاص الله دی چې دغه سوا بل مابود نشته هغه باچا دی ډیر پاک دی سرسر سلام دی امن ورکول والا دی ساتلو والا دی پټولو غالب دی خپل حکم په زور جاری کول او په کې لوی دی سبحان الله یمّا یشریکون پاک دی الله د اغه شرک نه چې داخله کی کوي دا دا او اغه الله دی چې د پیدوخت د منسوبې جوړول واله دی او د چلولو چلول واله او د مطابق شکل جوړول واله دی دغه د پاره ډیر خشت نمونه دی له الاسماء الحسنه دغه د پاره دی بهترین نمونه خشته نمونه پسمنونو او پسمګه کې هر څه داغه تسبی او اغه غالب ته او حکمت واله دی لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 و هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 صورت المنتهنه مدني صورتي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا ادو وادو وكم اوليا اي خلقتيمان مروده كچري تاسو زم ما پلار کې د جهاد کول د پاره او زم ما د رضا منتل د پاره وطن پر خو او د کورونو نه وطن نه زم دشمنان او خپل دشمنان مدوستان دوستان کوي دلته هم د یو خاص تاریخي واقعي طرف دا اشاره ده چې د کم په نسبت د آیات نازل شوي نبی صلی الله علیه و سلم چې مکی ته راغله فیصله وکړه یعنی چې مکفۃ اشوا او تاسو صلی الله علیه و سلم غیلا روانې دی نو دا منصب ډیره په خاموشه جوړ کړه عام طور په داسې کېد چې کله به تاسو جنگل ته وته چې چرت بتللو د بای اویل صحابه کرام سره به مشوره کوله او پته بوه چې جنگ با کم کیسن خو مکی ته راغله دتلو په وقت کې دا ممله ډیره پټ او ساتله او هیچه ته اټلاور نه او د دې وجه دا و چې مکی والا تیاری چې د جنگ نه بغیر هم مکافته شي او هیڅ خون خرابه او نشي د حرم بهرمتی او نشي اوس اوسو ده چې صحابيان کې بازه تطه په هغه کې یو بدری صحابي وو چې کم جنگ بدر کې حصہ واغشته لول چینو مې وو حاتب بن ابي بلتا هغه ته چې د دې منسوبې په ته اولګیدانو هغه یو پټ کورش کوراش بنوم اولیګلو او د حضور صلی الله علیه وسلم منسوبې ورته او او د دې د پاره وکړه چې والا و د اغه خوشاله شي او دغه والا بل بچو تبه بناور کی د اوی خیال بساتې کم چې مکه کې وله چې ډیرو خلک خپل خاندان پرې خبو او د ایمان د خاطره هجرت کړي وو یعنی خزه او بچی رسو پات شو او دوی په خپل راغله د سړي زنانه هم راغلې و چې بچي او خاندانونه رسو پات شوي او اوی دا خبره و خډی رغټه خو بازي وخت انسان نه د نغختو باوجود د سغلتي اوشي په ناپویا کې چنیت خراب نوي بهر حال د وਹੀ په ذریعہ تاسوس صلی الله علیه و سلم تعالی تعالی اطلاع ورکړه کاسد الی گلی شو لار کې خطونی ویل شو چې رسو پته اولګی دانو تاسوس صلی الله علیه وسلم سلم در درگذر کړو اغم پوي کړو حجته عمر په دې موقع او ویل چې مال اجازه ترا کوي چې سرور لکټکم چې الله او دغه رسول او مسلمانانو سره خیانت کړي نو تاسوس صلی الله علیه د دې سړي په جنگي بدر کې हिस्सा غشتلې و او تا په تا کې د شی چې الله تعالی اهل بدر ملاحظه کړي او فرمایلي وي چې تاسو سهم وکړي ما تاسو معاف کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل خبره په جړا شو چې ما تاسو ولي او ویل مامله ختم شو په دې د مسلمانانو تربیت لپاره دا آیات نازل شول تاسو اندازل ګول شي چې د دومره غټي خبرې نه چې څومره فساد جوړيدي شو خدای رسول صلی الله علیه وسلم اووی درگذره کړ دا چې ځان د شو بچکول دی دا د هغ عملی دیلل دی یا د هغې عملی مثال دی او دا د هرڅغلی کړی وو چې په کوایش دی د هغوی سان پاتې شي او هغوی د دغبال بچو ته هص نووي یعنی د خځې او د بچو محبت کې دا هرڅ شوی وو نو نفرمای تاسو هوی سره د دوسته بنیاد ایک دی حالا کې چې کم حق تاسوته تا راغله دي اوغوی د نه ان کار دی او د هغوی کار دا دی چې رسول او تاسو صرف په دی وججه ببیتن نه کوي چې تاسو پ خپل رب اللله ند د ایمان روړه تاسو پټ په پټه هوی ته د دوانانه پغون لېږئ حالا کې سه چې تاسو په پټه کوي اوسه چې تاسو پکاره کوي هر سیز ما ته خ معم دی په تاسو هر چې هرڅوک داسېکي غه یقین د نګلارری نه بلاره شو د هوی عمل خدا دی چې که په تاسو باې لاس برشو شو نه در سره کوئ او لاسونو او په جببه در ته ازار در رسي اوهوی خو دا غواړی چې تاسو کهه کاافان شي د قیمت په وربه نه تاسو خپل خووان س په کار لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بشير دکیمت ورزبا انستا سو خپل خپلوان اسپکار راشی انستا سو اولاد پاغرزو الله تعالی ساسو بمینس کی جدای راولی او مغه استا سو ټول عملو نویني ساسو د پاره پې ابراهيم عليه السلام او دغه پمرګرکه یو خنه مونده چغ خپل کوم ته صفا ویل مونګ استاسو او استاسو د ما بودانو تاسو د الله په ځای دا ګو عبادت کوي بالکل بیزار یو مونه ساسو سره کوفر وکړو او زه مونږه او ساسو په مینس کې د همرشې د پاره بغض او دښمنی شو تر سوچ تاسو پیو یو الله ایمان رونه دی دلته ابراهيم عليه السلام مثال ورکړی شوی دی ځکه چې د الله خاطر توحید خاطر خپل رشتہ خپل کورواله خپل علاقې پرې خوړه خو دابراهيم عليه السلام خپل پلار ته دا, دا وینا پدې کې شامله نه ده چې زه بس ته د پاره د بخاني درخواست ضرور کوم او ساده پاره د الله سه حاصلول زما په وس کې نه دي دی د ابراهيم السلام او د هغه د مرګ ورو دوا د وچه ربنا الیک توکلنا و الیک انابنا و الیک المشیر اعزموږه رب خاص په تا باندې مونږه باور وسو کړ او خاصتا ته مونږه رجوع وکړو او خاصتا ته زمونږه واپس درتللی ربنا لا تجعلنا فتنه للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم عزمو غره موږه د کاف ایرانو د پاره فتنه ما جوړه او عزمو غره زموږه ګناهونه موږ ته معاف کا بهشکه ته او د حکمت والای د دې خلکو پجنک استاسو د پاره او د هر هغه سړي د پاره خنه مون نه سوچ چې د الله او د آخرت د ورځې امید لري د دینه چې مخ ووړو نو الله بے پروا او په خپل ذات کې په خپل استایل شو دی د خبره لري نه دا چې لاس تاسو او د هغه خلکو ترمنځ مینه پیدا کی جنن ورسره استاسو د ده الله لوی قدرت لري او غو بخلو والا مهربانه او تاسو ټول خبریا چې دا پیششنگووي هم پوره شوه د مکې ډیر خلک چې ستاسو دشمنی دا ستاسو و کوله یور داسې راغله چې هغوی ستاسو په سفونو کې شریک شو او د اسلام د فاع کوله او دشمنانو سره جهاد کولو الله تاسو دې خبره نه نهه کوئ چې تاسو دغ خلکو سره د ن او د انصاف لوکو کوئ چا چې د دن په معاملكې ستاسو سره جنگ نه دی کړی او تاسو د خپلو کورونو نه نا نهویستلی له انصاف کول واله خلک وخی الله چې تاسو د کوم خبرې نه منئ کې هغه خدا ده چې تاسو د هغه خلکو سره دوستی شروع چا چې تاسو سره د دن په ماموله کې جنگ کړي دي دین دا مسله ډیره واژلې شي کله آیت بهاره وګوري نو خپلوا په د خبره پوښیږي بعض وقت زمونږ زړه کې خیال راځي چې غیر مسلمانو سره تعلقات ساتل شو او کنه فرمای الله چې تاسو د کوم خبرې نه منئ کې هغه خدا ده چې تاسو د خلکو سره دوستی شروع کړئ چې تاسو سره د دین په ماموله کې جنگ یعنی چې څوک د جنگ په کیفیت کې کی نوی ساسو دین ته سا نقصان نه رسي سره تاسو انسانی تعلقات د همدرده د خیر خوایې تعلقات ساتل شي ځکه چې هم دیسره خو به دین خوري کی کو تمام غیر مسلمه خلکو نه شه نو د دین خبره په اوه تاسو څنګه رسي او تاسو د خپل کورونو نه نه یې الله انصاف کول والا خلک خو هي الله چې تاسو د کم خبره نه منیکي هغه خدا دا چې تاسو د هغه خلکو سره دوسی شروع کوي چاچی تاسو سره د په ماموله کې دی یني دا سخل کو سره دوستي نشي کېدي چې څوک تاسو د دن ته نقصان رسولو والا وي او تاسو د خپل کورونو نه ویستلی او تاسو په وښتل کې د یو بل سره امداد کړی سر دی دا هوی سره چې دوستی دوستي هم او ظالمان ظالماندي داس س نه شکیږي چې ځړه دی د الله محبت هم وي او د الله د دشمن محبت دا هم دا الله دن سره هم همدردي وي او بیا د دن دشمن سره هم یا يو هلذين امنو اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله اعلم بايمانهن اغه خلکو چې ایمان ورودي دے کله چې مؤمنان خځه حجرت وکي او تاسو لراشي نو د اووی د ایمان جاج واخلې څنګه چې اول او وی لښل چې ډیرو خزو خپل خاندان علاوه یخ خپل خاندان پری خود او حجرت ته د ایمان لپاره وکړو دلته د هووی بارک ویل شي او د هووی د ایمان په حقیقت الله خپو دے ځکه چې کې دی شي بعض خزو د جاسو لپاره راغلي وي فرمایي چې په هووی تاسو شک مکووي اول معلوماتو کوي حقیقت معلوم کوي بیا هووی سره د مطابق مامله کوي بیا چې کله تاسو ته تا پته ولګي چې هوی مومنان دي نو اوی کافرانو ته ما واپس کوي نه وی د کافرانو د پاره حلال دي او کافران دا دا پار دا کافرانو د هوی د پاره حلال دي د هوی کافرانو خاوندانو چې کوم مہر او ویل ورکړي وو هغه ویل ورکی اصل خبره دا ده چې سلیح ودابیه کې دا فیصله شوه چې یو مسلمان ته هم د اجرت اجازت نه خوچه خزو هجرت شروع کړو نو کور خلکو پیتراز وکړو خوچه معيده دوباره وکټله او سهيل بن عمر چې معيده کې کمل فضل وکلي وو هغه کې درج اللفظو مطلب سړي امراتن یعنی د خاصو ذکرنه وو نو, نو دې رخصت نه چې فائدہ واغشته او خزه به چې مسلمانان شوی هجرت به وکړو مدینه ته برغلي نو فرمایي چې دوی واپس کوي ما فلا ترجوهن الی الکفر خو سړي به نه قبول د دې معيده په نه وي د کافيران د پر دي یعنی د اسلام روړو پس یو خزه د کافر خوند پر حلال نه ده اونا کافرانو داوی د پر حلال دي داوی کافرانو خوندانو چې کم مہر اویله اغا اغه اویله ورکې او په تاسو هیڅ کو نانښت چې د اوی سره نکاح وکړي الله چې تاسو اویله داوی مہر ورکې یعنی کا اوی د اول نا کافرانو سره تواده خو اوی ک طلاق نوي ورکړي خو هم د اوی د اسلام روړو پس ور سره نکاح کوي دي شي په شر چې مہر ادا او تاسو په خپل هم کافرانو خځه په خپل نکاح کې مسا ته یعنی کا مسلمانېږي نو اوی هم میسر وي که مہر چې تاسو خپلوا کافر خزل ور کړیو اغه تاسو واپس غاړي او که مہر چې کافرانو خپل مسلمانانو خزل ور کړیو اغه دوی واپس غاړي دا د الله حکم دی زکه چې کیدہ چې کله خس غاوند یو بل نه جدا کیږي که طلاق کیږي نو خاوند به ادا کوي مہر خو سهوم ورکول وی خود تلاک په موقع ک سپاتې راپات وی غو به پورا کړي نو دا سه چې تفریق شي د اسلام او کفر په وجوه نو د چې خزي که مہر اغه شتی به واپس کوي چې کله جدا کیږي زکه چې اوس دا غده نکانا بهر شواغه یا کوموباینکم غصاسو پمینسکی فیصله کئ او الله ډیر پوی دی او حکمت والا دی او کچری ستاسو د کافیرو خزو د مہرونو نا ستاسو تاع د کافیرانو نه واپس مله ونشی او بیا پستاسو ور راشی نو د کومخل کو خزی چې الته پاتشوی دی او ویله اغه عمر پسی ور کئ چې اغه د هوی د ورکړې شو مہرونو برابر وی او دا غ الله نه ير کوي چې تاسو په ایمان روړی دی انبي صلى الله عليه وسلم کله چې تا ته مؤمنان خزید بیت کولو د پاره راشي او د دې خبرې وعده در سره کوي چې هغه به د الله سره هیڅ نشری شریکي نه وغلا کوي نه به جنا کوي نه به خپل اولاد وجني نه به د خپل لاسونو او خپل مخته بهتان جوړي او نه به د نیکه په کار کې سانه فرمانی کوي نو د هغه سره بیت وکا او دا هوی په حق کې د لعنت بخانی دعا اوغړه ان الله غفور الرحیم الله بخلو والا رحم کوله والا دی یا ايها الذين امنوا ايا خلق چې ایمانم وروړې ده اغه خلک دوستان ما جوړوي چې په کومو الله غضب کړې دي چې د اخرت نه دا څنګه امید دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پرت کفران نو